Radio radio sital sital daboj daboj daboj me sital e skaf nuko jeni tukane juar radio radio radio sital sital radio shlem sital sital të bashkëzdani ju prezantoj liderin e islamit të shtetit nga Qut Danes Koka. Si do të funksionon www.dwn.it follow sliver.com Radio Radio Simta Simta nësimi tëni të krishterët dhe jihudi nësëndon të rikistime të kush që varin tëm me konsideru vend avurimi vënd avurimi vënd avurimi Atra nameta dhameat bin al arwa Ne se pretendojm se jemi ata te cilat ecim ne rrugën e Muhamedit (paqja qoftë mbi të) do te mos lejojm te imitojm dhe te forngjajm te kristianëve dhe jehudëve te cilat varet e njerëzve te tyre te mir i kan shndruar ne vend adhurim adhurim adhurim Ma hum bi ummati ahmedi la wal ladhi fatara as-sama ma hum bi um peigambëri alayhis salam pak momente pa të ndaat nga kjo botë kalimtare ka thon as salat as salat as salat as salat namaz namazin o muslimane inna llahi badaa wa ento ilaim bi ummati ahmed la walladhi fatras vazat pak themin e gjendjes aktuale sot muslimanve si është gjendja e muslimanve këtyre muslimanve që allahul gjalal në kuran famlar i cilsej dhe tha kush janë muslimanët محمد الرسول الله محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحما بين që është i nërguar i Allah, ata që janë me Muhammedin, përbal të pafeve, përbal kufarve, janë të pa kompromis, ndërsa përbal njën i tjetrit, muslimanët, përbal njën i tjetrit, janë plët mëshirë dhe dashuri. Dallik mathal wa musliman fa walu amanat dyjana kuranin dhe sunnetin tim inta masaktum bihima lam tudllu abada nesekapen i fort per kuran edhe per sunnet kurs keni me hum alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi nu'inu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudllil fala hadiya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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أفلن ريم الله أفلن ريم الله e madhruar. Ai është i vetmi i cili është meritor për falënderimet, lavdata dhe adhurojmet tona të cilat atij ja drejtojmë. Ai Allahu është i pari, i pafillim, është i fundit, i paambrym. Është i gjallë dhe i përherëshëm. Jeta dhe vdekja e jon janë në duart e Tij. Fati dhe risku jon janë poshtë në duart e Tij. Allahut i për ulëmi të që ai mbështete me Prehjen dhe qëtësin tonë gjithëherë e gjejmë vëtëm të kaj Kërkojmë brojtjen e Allahut prej të ligave të shpirtit tonë Kërkojmë brojtjen e Allahut prej cytjeve të, të shejtanit të malkuar Salavatet dhe përshëndetjet tona më të sinqerta Ja dërgojmë më të dashurit tonë Të zgjedhurit të njerëzimit Vullës se gjithë pejgamberve Më të dashurit të Allahut Muhammedit A.S. Më të dashurit të Allahut Muhammedit A.S. Kemi respektë të madhë për familjen e ti të, të pastërt I nderojmë dhe i respektojmë shokët e ti të, të, të mëdhej Dhe lutemi në vazhdimësi për gjithë muslimanët Besimtarë dhe besimtare Të gjallë apo të vdekur si do qofshën ata Dherin fundin e kësaj bote Të ndërduar vëzër Pasi që emi në javën e dytë të muaj të rebjul awëll në të cilin muaj ka lind Muhamedi alayhis salam në vijële të kujtimit të lindjes së Muhamedit alayhis salam në përkujtimin e njeriu më të madh që Allahu dhul jlal i dhënë i rrizimit në kujtimin e dritës e cila ndriçoi dhe i shuajti gjitha errësirat e kohës jo në aspektin e Festimit të dëtlindjes se ti Nga se Muhamedi A.S. As njëherë gjatë jetës se ti Nuk e ka festu dëtlindjen e ti E as që ka porosit Që pas jetës se ti Te i festuot dëtlindja Mirë po Nga aspekti I kujtimit Të porosive dhe mësimeve të Muhamedit A.S. Nga kjo aspekt Nga momenti Mëjë rëndësishëm i botës e që është lindja e ti Nga se lindja e ti ishte drit Ishte njëri lindje përmbar njërzimin Ishte një fillim i një epokë e të re Ishte një moment kër Allahu të barë këva të ala Në përmjet këti njëriu Dëshiraj një herë për gjithmon Të mbyll të gjitha shtigjet e kufrit dhe i dhuitaris. Të gjitha rrugët e besthytënive dhe të prapambeturis duke hapur rrugën e udhëzimit dhe duke perfunduar varrgun e gjat të pejgamberëve të Allahut në krye me Muhamedit alayhis salam, si vol e gjithë pejgamberve. Si njerëzit e cilin Allahu dhul Jalal e dërgoi mëshirë për mbar botrat. Në këtë kuptim Kjo është ajo qasja jon Që ne dëshirojmë të qasemi Sot në këtë dit të madhe Sot në hytme në kësa i gjymoje Jetës dhe figurës Personalitetit Të Muhammedit A.S. Jam i bindur se Në të gjitha gjamit e botës Sot Në të katër anët e botës Në një form Apo form tjetër kjo hyrdhbe e sodit i kushtohet jetës së Muhamedit alayhisalam un kam mendu që mësimeve dhe porosive të Muhamedit alayhisalam sunnetit të tij ti, ti qasen në një formë tjetër nga format që janë të mëpara nuk dëshiroj sod të flas për jetën e tij nuk dëshiroj sod të flas për pritepit dhe vujtjet që i ka përjetuar Muhamedi Alayhiselam gjat kryerjes së misionit të tij plot 23 vite. Nuk dëshiroj të spalosi momente nga jeta e tij e ndritshme. Mirpo, dëshiroj 5-6 momente së bashku të i analizojmë që janë ndodhi dhe ngjarje, çendrime dhe çendrime dhe momente nga jeta e Muhamedit Alayhiselam dhe t'i këthejemi sët aktualitetit ton t'a shqyqojmë ummetin e Muhammedit al-Islam se kujon ata prej këtyre porosive që aj e porositi ummetin e ti momenti i parë që dëshirojmë t'a analizojmë dhe t'a shqyqojmë ummetin e Muhammedit al-Islam ku është sëtë prej mësimeve të pejgamberit të ti momenti i parë është një moment prekës ky moment ka të bëjë me momentet e fundit të jetës së Muhamedit alayhis salam në këtë botë ishin ato çastet e fundit para se Muhamedi alayhis salam t'ia ja dorëzon shpirtin e tij të pastërt Allahu dhul jlal dhe krijt në ato Minutat e fundit, para se Mohamedi al-Islam të ndatë nga kjo bot Peygamberi al-Islam ka shvidzur astin dhe ka lëshu mesaje Peygamberi al-Islam, para se të ndatë nga kjo bot Nga ka porosit me shumë porosi Dhe në mesin e atyre porosive shumë të rëndësishme është edhe porosia që Peygamberi al-Islam Pak momente, para se të ndatë nga kjo bot, kalimtare ka thonë As-salat, as-salat, as-salat, as-salat Namazin, namazin o muslimon Kujdesuni për namazin dhe mëse haroni Obligushmerin dhe rëndësin e madhe që e ka namazi për muslimonet Kjo është një për atyne porosive të fundit Që pe i gambele al-Islam e porositi ummetin e ti Në reprospektiv, kur këtemi tani anash Dhe e shiqojmë ummetin e Muhammedit a.s. I cili ka arrit numrin në shumë se 1 miljard e gjysë Sot në këtë botën tonë Dhe kur e shojmë gjendjen e muslimanve Ku janë muslimanet për balë Kësa i porosijet dhe këti testamenti Që pejga mbira a.s. I porositi muslimanet Me një thekste veçant Që të kenë kujdes për namazin Mjerisht Rezultatin aden se muslimanet I gjejmë Më shumë se neglizhënd I gjejmë muslimanet Shumë të pa ndërgjëdshëm Për balë kësaj porosie Dhe për balë këti urdri Dhe kësaj detyre kastemave Andaj Shvidzojmë rastin Pikrisht në muajin Në të cilin lindi rësulli a.s i bëjm thirrje muslimanëve dhe ju t'u apërcjellni kët mesazh muslimanëve se nëse jeni ummeti Muhamedit aleyhissalam, nëse pretendoni se jeni pasuesit e vërtet të Muhamedit aleyhissalam dhe po e ndjekni rrugën e tij, atëherë mos e harani Prosin që Muhamedi aleyhissalam me theks të veçantë e theksoi çështjen e rëndësinë e namazit. Momenti i dytë. Momenti i dytë po ashtu është një njarje dhe një porosi që pejgambiri a.s. e ka plasu për ashtu në momentet e fundit të jetës të ti Pak se para mu nda për i kësa jetë dhe pak momente para se të nda për i shokve të ti dhe u metit të ti në kuptimin fizik Pejgambiri a.s. tha ishte ishtrir në shtratin e vdekjes rësulli a.s. Për një moment filloi me mbulu agonia e vdekjes dhe e humbi vetdijen Resulilli Alayhislam disa herë. Dhe sa herë u kthen sa herë ju kthente vetdija pejgamberi Alayhislam shfryzonte rastin edhe e jepte kani porosi. Sa herë i kthehej vetdija pejgamberi Alislam ja e pjeke kani porosi Fatimi radhiyallahu anha vajza e tij Nanë a e jonë Nga se fatimi ashtë nanë e besimtareve Me një pëshkir Të lagur me uj Angazhoj Mja fresku dhe mja ullë Temperaturen e agonisë Se vdekis Muhammedit A.S. Dhe sari kthejve dia Pegamberi e plasonte nga një përosi Përosi e dyt Masi e humbi ve dijen Ju këthyve dia Dhe u kënden Pegamberi A.S. Me një tonë të lartë Me një tonë trishtus Po i thot aty nëtë që ishin prezent në dhomën e Resulit Alejtham Ebu Bekrit dhe Omerit Alis dhe Othmanit Elita e sahabeve Po u thot Kujdes Kujdes dhe mos i imitoni të krishteret dhe i hudit Nga se ata Kur ju vdekshin njerëzit e mirë dhe pejgamberët, varret e tyre i shndronin në idhujtari. Te krishterët dhe jehudit kanë pas njerëz të mirë, pejgamberë dhe njerëz të devotshëm. Kur ata vdesnin, ata varret e tyre i kthenin në vend adhurimi. Mos sundon pas dekis time dikush që varrin tim me konsidero vend adhurimi. Dhe tani kur e analizojmë këtë porosë madhore të Muhamedit aleyhissalam dhe e shohim gjendjen faktike të muslimanëve dhe të ummetit e shohim sa shumë musliman injorantë të thje mirë sot luten në përvare sa shumë sot musliman injoranta e të mirë i bojnë shok Allahu dhul jlal kush prejuve ka pasë rastin më shku në medinen e ndrytëshme të rësulit a.s. dhe ka shku me e vizitu varin e ti me japë vetëm selam ati e bubekrit dhe omerit i ka pa muslimanet i njërandë se si bojnë përpjekje ti afrohen varit të rësulit a.s. dhe ta adhurojnë dhe të kërkojnë ndim dhe ti lutën varit të ti jo vetëm varit të Muhammedit a.s po dhe vareve të ndryshme në botë. Andaj vëllezër, nëse pretendojmë se jemi ata të cilët ecim në rrugën e Muhamedit (paqja qoftë me ai), duhet që mos lejoim të imitojmë dhe të përngjojmë te krishterët dhe te jehudët, të cilët varret e njerëzve të tyre të mirë i kanë shëndruar në vend adhurim. Momenti i tretë. Momenti i tretë që dëshirojmë të analizojmë është një moment i cili ka ndolë gjatë mujit Ramazanit. Një moment, që pejgamberin A.S. aqë shumë e ka mërzit, aqë shumë e ka qitë prej kontrolit, sa që pejgamberin A.S. ka haru një njërje shumë të madhe. Diri sa Muhamedi A.S. ishte në shtepin e ti, i erdi Gjibrili A.S. Meleku, Dhe i tregoj Muhamedit (salallahu alajhi wasallam) për natën e madhe të Kadrit. Erdhë më i tregu Muhamedit (salallahu alajhi wasallam) çilla është nata e madhe e Kadrit. Dhe pejgamberi (salallahu alajhi wasallam) plot i disponum dhe i gëzum me vrap doli nga shtëpia e tij dhe bodon me hyj në xhami, me i përgëzuar muslimanët dhe më i u tregu saksisht Natin e madh të kadrit e cila ka vlerë më shumë se sa 1000 muaj në daljet të shtëpisë brenda xhamisë ishte dy musliman. Ishte dy sahabë që kishin filluar të grinden mes vete. Po hanin mes vete, po përlohnin, po e ofndonin shokishokin, po e shonin shokishokin, Resulullah (ﷺ) kur e pa këtë pamje u skuq fytyra e tij. U hithru A që ishte hithrimi i madhi pejgamberit ala islam Pse i pa dëjë muslimon Të ju handër me zvete E haroj pejgamberit ala islam Se cila është nata e madha e kadrit La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah La hawle o la kuvate illa billah A ka mundësi njëri u me izgjuar i batës Njëri u me inteligent Njëri u me dashur i Allah Me haru Natën e mavet kadrit Këtë natë mave Po dhe Allah e haraj Resul e A.S. E haraj Se kuri pata dy musliman Qe po grindën me zvete Nuk mojti me e pranun një njërjet e tjil Vlëzër Po këthejmi në gjengjin aktuales A të muslimanve A thu val Si është gjengje e muslimanve tërë muslimanëve që Allahudhu l-Gelal në Kur'anin famlard i cilësaj dhe tha kush janë muslimanët Muhammedur Resulullah wa l-labina ma'hu eshidda'u al-al-kuffari ruhama'u bejnëhum Kur'ani na të regon kush janë muslimanët pësatë Allahu i madhruar Muhamedi është i dërguar i Allahud ata që janë me Muhamedin shokët e ti Për balë të pafeve Për balë kufarve Janë të pa kompromis Janë të forës Ndërsa për balë njën i tjetrit Muslimanët Për balë njën i tjetrit Janë plëtë mëshirë dhe dashuri A më zvalë sotë muslimanët Këti vlerësimit kuranit Ja ka nëru pozitën Po vëllohi Sot musimanet njëni me tjetërin janë shumë të ashpër Njëni me tjetërin nuk të regojnë kompromis Ndërsa për balë të tjerve janë të bud Përqarja, grindja, ndarja, coptimet Luftat që sot ndodhin fatke tësisht mes musimanve E kanë coptu u metin istam Vëllëzër të ndëruar Jemi një tërpimam një miljar dhe gjysë Muhammed A.S. kër e ka kry haqin e lam të mirës Me vete i ka pas vëtëm 120.000 sahabe 120.000 sahabe Sot janë 1 miljard e gjysë musliman Po janë të coptuar, janë të ndarë, janë të përqarë Në lojle i grupe, në lojle i fraksione, në lojle i sekte Pse? Se kanë haru se bashkimi i muslimanve Por rëzë Kur'anit dhe nësimeve të Muhammedit Arei Sram është objektiv dhe farzi mëj madhi i kohës Andaj Të gjithë atate cilët pretendojnë Dhe bojnë përpjekje me eqën sunnetin e Resulullahit Arei Sram Dhe në rrugin e ti Leta din se përqarja, armitsia, ndarja, dalimet Nuk u kanë hije atyre që ecin në autostradën e Resulullahit A.S. Momenti i katërt Momenti i katërt të vlëzër është një moment i cili ka ndonë në Medine Një moment që kur e analizojm në praktik dhe në aktualitetin ton në adel shumë aktual Në Medine në Peygamberit A.S. A.S. Një gru e cilë e kishtë emnin fatime Që vinte për i fisit Benihuzejm Kishtë e vjell Dhe këfis autoritativ U angazhun shpejt Me e gjetë një njeri Me autoritet shumë të madh Me qëllim që këmë e shkute pejgamberi al-Islam Me ndërnjë cu Dhe më i thon Resulit Allahu Alajime, mos ia kapu dorën kësaj vajze se krejt fisi i saj korritet. Dhe fisi Beni Khuzejm dhe krerët e këtij fisi u organizuan shpejt dhe shkuën dhe e gjetën Minieri, i cili ishte shumë i dashur te Muhamedi Alajime, një djal i ri që kishte një pozitë të madhe në zemrën e Muhamedit Alajime, Usame Ibni Zejdin Radiyallahu Anhu. Dhe shku në dhe i thanë Usamës Shkote për i gamberi a.s. Dhe thuj, a ka mëndësi me mështëf këtë rast A ka mëndësi mështë më me akput dorën fatimes Se krejt fis i jonë koritet dhe tërprohet Usamëja radi Allah anhu Iri, i papërvoj, i pasher Me qëllim të mirë Pra nej me shku të rësullohi a.s. Dhe shku të rësullohi a.s me korruptu Muhammedin a.s. me detyru Muhammedin a.s. me shkelë ligjën a Allahot kon me detyru me boshkelje ligjit a Allahot njeriun që Allah u dhul gjelal e përositi besnikun e qjellit Gjebrailin a.s. me ranë kontakt me besnikun e tokis Muhammedin s.a. për pjekje dështume Shkoj Usamia radi Allah anhu Gjalliri As të tëtëmdhët vjetë nuk është gjeshte A gjami Pa qëllim të keç Pa ja Rasul Allah Në femër për i fisit Benihuzejm ka vjedh A ka mundë si diqysh me emluke të rast Ehmërët vajhuhu Uskuç ftyra Pegamirit ala isram Dhe tha O Usame Wallahi Leu Fatimet bint Muhammed Sarakat le kato atu jedeha O Usame Wejmulloh Pasha Allahun Si kur Fatimia bia Muhammedit kishtë me vjerë Kisha mi akput doren O Usame A nuk e din ti se Allahu i ka shkatru popujt dhe shoqrit paraneve Kur i fort i ka bo krim E kan fal Kur i dopti dhe i varfri Kan bo krim e kan ekzekutu Allahu i ka shkatru shocërit dhe popojt për a neve Kuri forti, i pasuri Ka bo gjyna, e kan fal Kuri dopti dhe i varfri Ka bo krim, e kan dënu Allahu i ka shkatru këta Drejtësi Nga se drejtësia është e shejt Nëse këthejemi Në aktualitetin ton Kuj janë muslimanët sot prej korupcionit Kuj janë muslimanët sot prej drejtësis Që ka ndohë sot me muslimanët Andaj krejtë këto jonë momente që ne të meditojmë dhe të korigjojmë vetë vetën tonë a thu valë, me të vërtetë, jemi ummeti i Muhammedit salallahu a.s. dhe momenti i fundit anë pësënë kam shkru shumë momente këtu po këtu përpërfundojmë dhe nuk përëzjatim momenti i fundit është prap kër pegamberi a.s. e kryti hajin e lam të mirës Dhe në ditën më të bukur, në ditën e Arafatit, në atë fushë të Arafatit që është toka më e bekuar, në Mekën e ndritshme, pejgamberi Alayhis salam kur e mbajti liqjeratin në Arafat, më shtirësh ju tha muslimanëve: Terektu fikum emrein un yuwa po jo ja ulo emanet dy gjana. Se pejgamberi a.s. një një form e kishtë e kuptu se mor nuk ka mundësime u taku me muslimanët në formë masive E ka kuptu dhe ka jetu se ju ka afru e gjeli O musliman, po u alo amanet dy gjana Kur'anin dhe sunnetin tim Intemesektum bihima lentodillu ebeda Nëse ka për një fort për Kur'an edhe për sunnet kur s'keni me humbë Ku janë muslimanët sëtë? Kurrë respekti dhe kujdesi i muslimanëve për Kur'anin dhe mësimet e Muhamedit aleyhis salam, pse sa të muslimanët i ka ndodhur, ju ka ndodhur muslimanëve kjo bela, ju ka ndodhur muslimanëve belaja por arsisë muslimanët nuk kanë respekt dhe kujdes për Kur'anin dhe Sunnetin e Muhamedit alayhis salam kuptimin madhjon fialës se disa njerëz me mendje të vogël mundohen me e kufizu Sunnetin e pejgamberit alayhis salam në 4-5 veprime Sunneti Muhamedit alayhis salam është në të gjitha sferat e jetës prej as deri në jë jo me e kufizus Sunnetin e pejgamberit në 4-5 veprime se vekjo devijim Paratëm vlazër E lusim Allahu dhul gjeral Në muaj në rëbijo lë ewell Që Allahu Të në imbush zemrat tona Plët me iman E lusim Allahu dhul gjeral Që të në japë forës Të këthemi Fëqishem Librit Allahu të Koranit Dhe mësimeve të Muhammed të Alisam Nga se kjo është Dhe të me cila na garantan Fitorën, triumfin dhe sukcesin Në këtë botë dhe në botën tjetër Allah në ndihmov që të jemi qdare të mirë dhe të mbarë Në këtë botë dhe në botën tjetër Aku lukavliha dhe astagfirullahi wa lakum Elhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Dhe kretën fund Dhe të mundohem shumë shpejt mësë të zjatëm Dhe shiraj me e tregu Një njarje Se si e kanë dasht Dhe qëfar malënjimi kanë pasë shokët e pejgamberit Alesham Për Resulullahin Alesham Me qëllim që neve të nashërbejnë si urnek, si model Pejgamberi Alesham e ka pasë një robë dvetin I cilë e ka pasë emnin Thauban Dhe kët Thaubani e ka pasë një behone O konë njeri që s'ka mujtë me bo sabër Mendejt pa pejgamberin Alesham Edhe pa e pa pejgamberin Alesham I ka kry detyrat dhe obligimet në shtëpinë pejgamberit e sallallahu alejhi dhe sallam, kur ka shkuën në shtëpinë ti, e tij, kanë kaluar pak kohë o orë me apraptë pejgamberi e sallallahu alejhi dhe sallam. An ibn senu kapospun skamojt me jetu jetën pa pa pejgamberin e sallallahu bani. Një ditë sallbani vjen te pejgamberi e sallallahu alejhi dhe sallam pa çehër. I mrzitëm pejgamberi e sallam ka çënë njëri shumë i kujdesshëm. Pejgamberi e sallallahu alejhi dhe sallam nuk kanë iu që muslimanet të takohen me të e ai kia ja anashkalon edhe të mos interesohet për hallin e tyre kur e ka pa Theubanin i cili ka ardhur pa çehre i ka thon O Theuban çka të kanë ndodhur ka, ndodh? ka bodu diçka vaki mos e smut, smut mos e kij dikon prej antarëve të familjes smut mos po kërçnën dikush çka halli thot vallahi ya ja, rasul allah Nuk jam smut Familin e kam mirë Nuk më kanë gucë asë kush Po më ka kapë një mërzi e madhe Edhe nuk po di si me i bo halë kësa i mërzi e Thët, qëka është a një mërzi? Thët, vallahi ja Rasul Allah Sot në menjëz Masë e kom falë sabahin Kom nisë me mëndu Kër shkojmë në akhirat Ti ngritesh në gradat e lartat gjennetit E une nuk e di Kë e kon vendi në gjennet E nuk mui më opa e më utaku me ty në gjennet Se ti e në gradat më të larta Nuk e di Qysh këm e bo sabër në gjennet Pa u pa, pa u taku me ty Allahu ekbar Kjo derti ti Kjoja ka plas zemrën thërbanit Dashuri, malën gjim I ka thonë pegamberi A.S. O thërban Nuk kam përgjegje Nuk i di që kam e thonë Në këto momente, përgjegjen e ka jepë Allahu dhul Gjelal Ka zbrita jeti gjash dhe të nëndë prej surës njësa Allahu e këpër Dhe të me Allahu i malë prej arshë të ti Ja ka qëtë cu zemër në thobanit Për këtë halë dhe për këtë dërt Edhe ka zbrita jeti Ata të cilët i nështrona Allahu dhe të dërguarit të ti Nëse në xhennet do jen të jenë me ata të cilët Allahu i ka përgatitur, do të jenë me pejgamberët, do të jenë me njerëzit e sinqertë, do të jenë me shahidat dhe njerëzit e mirë. Wa hasuna ulaika rfiqa. Sa shoqëri e mirë që është kjo. Allahu Ekber. Nëse je përjatunë në xmlnsveciet në ton dhe ja që dorzuan Allahut dhe i respekton mësimet e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) ti do të bën pjesë në grupin E këtën e katër taboreve Ti do të jesh i shoqërum Me katër grupet matë mirë të botës Që Allah u ka thonë Kjo është shoqëria me e mirë Me pejgamberet e Allahot Me njerëzit e sinqert Me shëhidat dhe me njerëzit e mirë Allah u në mundësov të arabi Që jetën të hargën dhe të kaloj mjëdaren rrugën Allahot Jetën të kalojmë gjdo arët drejtë mësime dhe të Muhammet al-Islam dhe në botën tjetër të rinjallemi në shoqërin me këto katër grupe E lusim Allah dhul gjelal që të ndihmajmë muslimanët në të katër anët e botës Të ndihmajmë popullin tonë, të drejton ka e mbara dhe ka e mira Djishon të smurit tan, ata që kanë borxhe, Allah mund të sof me i pagu borxhe sa më shpejt. Ata të cilët janë të robruar, dhe të burgosur për hir të vërtetës, Allah mund të sof që të titilet tashojë lirinë sa më shpejt. O Zoti i gjithësisë, të lutemi që na mbush zemrat tona me iman, na mbush zemrat tona me dashninë ndaj dinit Islam, na mbush zemrat tona me dashninë ndaj Muhamedit (salallahu alajhi wasallam), na mbush zemrat tona me Kur'an, bëje Kur'anin freskë dhe pranverë për zemrat tona. Ja rabbi të lutemi që mbi familje dhe shtepit tona zbrit Iman, dashuri, rahmet, bereqet dhe suksese E lusim Allah dhul gjelal Që kur të vjen momenti fundit të ndamin nga kjo bot Allah të jadur dhëm shpirtin Duk e i thënë fjalet më të mira Zotu ju në është Allah Pegamberi ju në është Muhammed al-Islam Feja jon është Islami Inna Allah i amurë bil adli Wal ihsani wa i ta i dhe lkurba Wa janha anil fahsha i wal munkeri Wal bagji Ja idhukum la allakum të dhekar